Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. Aquest cap de setmana el Festival 123 del Pallasso ha iniciat les seves activitats on ha destacat la seva fira, un nou espai obert a la ciutadania on s'ha pogut gaudir d'un espai d'ús personal a cavall entre les fires de festa major i el saló d'una casa qualsevol. D'altra banda, també ha estat un èxit l'espectacle de los galindos que han presentat els records d'oficis i vivències d'un paia subnèsic. A continuació us expliquem detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. El Festival 1-2-3 del Pallasso ha presentat aquest cap de setmana les primeres propostes artístiques que ens acompanyaran fins al 3 de juliol. Un espai nou obert a la ciutadania en el parc del doctor Mascaró i l'espectacle de los galindos han obert aquestes jornades dedicades al circ i a les arts en general. L'arribada de les vacances planteja a moltes famílies la problemàtica de què fer-ne dels animals de companyia. Malauradament, una de les opcions que massa sovint es porta a terme és l'abandonament i en aquest sentit la protectora d'animals apropat de Tiana ha volgut fer una crida a la responsabilitat. L'ONG Projecta Home a Catalunya, que assisteix a persones amb problemes amb la drogodependència, ha presentat el seu informe anual amb motiu de la celebració d'aquest diumenge del Dia Internacional contra l'ús indegut de les drogues i el tràfic il·lícit. Del seu informe es conclou que en aquest darrer any s'ha incrementat l'exclusió social dels adults i l'augment del cànnabis entre els adolescents. L'Ajuntament de Tiana ha presentat aquesta setmana les activitats culturals que la nostra vila acollirà durant els pròxims mesos. Cerdanes, nits de música, cinema a la fresca o jazz, configuraran el gruix de l'agenda d'actes d'aquest estiu. Tiana, primera hora. Notícies. A continuació us deixem Patricia Palomino que ens explicarà com ha estat l'inici del festival de dos3 del Pallasso. El primer cap de setmana de l1 del Pallasso s'ha tancat amb èxit de convocatòria. Durant els dos primers dies s'ha aconseguit vendre el 30% de les entrades de tot el festival. I és que, a d'omplir la petita carpa muntada al Parc del Camp de Futbol Vell, el públic també ha optat per comprar de manera anticipada les seves entrades per espectacles com la gala del proper dimecres o plats forts com l'actuació del Basarraute o Los Excéntricos. Un dels membres de l'organització, Joan Arquer, n'ha fet una valoració. La valoració és molt bona en tots els àmbits, en l'àmbit de col·laboració, amb l'à de participació. A més està això de comprar l'entrada anticipada està funcionant molt bé. La gent crec que després de l'experiència dels anys comença a ser conscient de que en determinats espectacles, pot ser que no tinguin entrades perquè o perquè tenen més ressò o per la raó que sí es compren abans o ven més d'hora o sí sigui que està bé que vagin ser conscients de que hi ha aquesta possibilitat. El plat de la programació d'aquest cap de setmana ha de l'espectacle de petit format Mayurta de los Galindos, en una carpa que durant els propers dies no quedarà buida i és que fins dijous l'espai del parc del Camp de Futbol Vell s'omplirà amb espectacles dirigits al públic familiar. Concretament està programat que des d'aquest dilluns diversos artistes convidats a Tiana expliquin contes i a continuació elaborin tot un seguit d'activitats relacionades amb la història. D'altra banda, més enllà de l'alt nivell d'ocupació de la carpa, l'organització també ha volgut subratllar la bona acceptació que han tingut les activitats organitzades al parc del Doctor Mascaró. De fet, la inauguració d'aquest nou espai del festival amb la col·laboració del col·lectiu Doctor Mascaró és una de les novetats d'enguany. Destacar una cosa que potser inaugurem enguany d'una manera directa, que no indirecta, que ja feia anys que tothom li estava col·laborant, però amb tota la gent del, del parc de, de Can Mascaró doncs creiem que és una, una iniciativa excel·lent i crec que l'hem devinat molt perquè ha funcionat molt bé i ha donat molt bon rotllo, de més, a tot el poble i, i, a la, i a la gent que venia expressament pel festival també ha felicitat aquesta iniciativa i aquesta cooperació. L'1,2,3 del Pallasso ha deixat de ja enrere el seu primer cap de setmana, però arrenca avui la setmana que ha d'acollir els plats forts de la setena edició del festival, com el concert de Mar Parrot de dijous per presentar Ombres de Plata o l'espectacle de los excéntricos rococo bananes del proper diumenge. Ja ha començat l'estiu i amb ell l'Ajuntament de Tiana ha presentat aquesta setmana les activitats culturals que la nostra vila acollirà durant els pròxims mesos. Cerdanes, nits de música, cinema a la fresca, oses, configuraran l'agenda d'actes d'aquest estiu. Per la tècnica de cultura del consistori, Mariona Sagués és vital que l'Ajuntament aposti per continuar el ritme d'activitats de la vila també durant l'estiu. A l'estiu s'aposta es, per una programació a l'aire lliure, disfrutada de l'entorn natural que té Tiana. Totes les activitats que s'organitzen a l'estiu tenen una molt bona acollida això fa que es continua apostant per Rilles no? i intentant doncs, mantenir una programació de qualitat i que creiem que pot tenir una bona rebuda en la, entre la població tianenca. D'una banda, de cara a aquest juliol, les tianencs i tianenques podran gaudir de diverses sessions de sardanes organitzades per l'agrupació d'amics de la sardana de Tiana amb música de la Copla Marinada. Seran tots els dimecres al parc de l'antic camp de futbol. A més, un altre plat fort d'aquest estiu seran les nits de música al Jardí Lola Anglada, que tindran com a protagonistes a diversos autors tianencs. El cicle començarà el 7 de juliol amb l'actuació del pianista Josep Mas, més conegut popularment com Kit Fluss. Finalment, les sessions de cinema en la fresca que realitzaran tots els divendres completaran l'agenda d'actes del juliol. Alguns dels films que es projectaran són Toy Story 3, Robin Hood o Karate Kid. D'altra banda, el mes d'agost les activitats continuen amb l'estiu JAS, al pati del casal de Tiana, que enguany comptarà en grups com Susanna Seiman, Silvia Tosca Quartet o Bloque 53. Des de l'Ajuntament de Tiana, Mariona Sagués valora molt positivament la consolidació de les activitats d'estiu de la vila com a tot un referent en el territori. Jo crec que hi ha dintre de, de les agendes de Tiana, Tianencs i tianenques com de poblacions al voltant tenen present que al llarg de l'estiu a Tiana es porten a terme diferents activitats culturals i que que en la mesura que no interfereixi les seves vacances venen a, a disfrutar de, de totes elles. Per mantenir-vos informats de totes aquestes activitats podeu anar sentint durant l'estiu l'espai d'agenda de Ràdio Tiana.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 Des de l'entitat esperen que un any més, durant els mesos d'estius, tripliquin la xifra d'animals que recullen. De fet, tenen molt clar que si existeixen com a protectora, és per la manca de civisme i de sentit comú de masses propietaris, que no són responsables amb els seus animals de companyia. Així ho ha explicat una de les voluntàries de l'entitat, Judit Vidal. A la protectora de Tiana, bàsicament, agafem animals quan tenim espai, que són ja molt vells, que amb una municipal els sacrificarien. Llavors, bueno, se'ls acull. Eh, però és privada, està subvencionada pels socis i realment no és massa gran. Llavors acaben portant doncs, la que ens tocaria en aquesta zona seria Argentona. Eh? Llavors, però bé, bueno, una protectora municipal, tenen moltíssims gossos i realment quan s'estan abandonant tants gossos i ara en aquesta època de l'any doncs no n'hi ha lloc i les gàvies són molt petites i el més probable és que aquest animal passi la resta de la seva vida tancat amb una gàvia. Paral·lelament a la campanya de conscienciació per evitar l'abandonament d'animals, en aquestes dates també estan concentrats en buscar nous voluntaris per la gatera. Necessitem voluntaris per als gats, perquè estan fent una gatera i llavors doncs, fa falta, igual que fem amb els gossos, doncs, que cada dia vagi una persona, perquè no es cansi, sinó no? cada dia una diferent, set persones o, o més, i llavors cuidar-se de la gatera, que seria unes tres hores. Al no ser una protectora municipal, Apròpat se subvenciona a través de donatius esporàdics i projectes puntuals com la venda de roses per Sant Jordi o la seva participació a la fira d'entitats. A més, l'Ajuntament de Tiana també dona el seu recolzament al manteniment puntual de les instal·lacions. Tiana Primera Hora, Notícies. Ahir dia 26 de juny es va celebrar el Dia Internacional contra l'ús indegut de les drogues i el tràfic il·lícit. Per commemorar aquesta jornada, l'ONG Project Home Catalunya, que té la seu més important a Montgat, va presentar el seu informe anual del 2010. L'ONG catalana, a més, celebra el seu 15 aniversari i en aquest temps ja ha atès gairebé 13.000 persones. En el darrer informe, un dels problemes més importants que s'han detectat ha estat l'increment en un 20% del nombre de persones que demanen ajuda per la seva addicció a les drogues. La causa principal la trobem en la situació actual de crisi. Aquesta és la tesi que sosté el president del Projecte Home Catalunya, Oriol Esculies. El que més creix, com presentem en informes, són les persones amb un grau de major exclusió social, no? que va en relació amb el moment i la conjuntura doncs, econòmica i política social que vivim de crisi. Llavors doncs, arriba cada cop més persones doncs, que no tenen recursos i nosaltres hem de donar els recursos inclús de, de pernòpitas residencials doncs, per a perquè més enllà de un problema amb les drogues, doncs s'han quedat sense feina. Penseu que més del 70% de la gent que arriba a projecte home no té feina, està a l'atur. I a més, doncs ha trencat molts d'ells els lligants de amb la família o amb la seva xarxa social. Les dades del 2010 revelen que entre els joves atesos la substància que més havia augmentat era el cànnabis. Tot i això, Escolias creu que l'alcohol és la substància més consumida, però que la gent no es tracta perquè pensen que és menys perjudicial. Pel que fa als sexes, el 80% de la gent atesa són homes. Esculies, creu que hi ha un perill d'hipòtesis a partir de les quals es pot entendre aquesta diferència tan gran entre el consum d'homes i dones. Una d'elles és que les dones consumeixen menys i les que ho fan tenen un patró de consum menys pel judicial, són capaços d'aturar abans, també diuen que culturalment han estat educades. En les generacions anteriors eh, això està canviant una mica, però han, han après o han sabut aturar abans un consum que anava sent perjudicial i l'altra hipòtesi és que com a eh, organització o com a servei no hem estat capaços de ser sensibles a les diferències entre homes i dones, a l'aspecte de, de gènere, no? a totes les organitzacions. Des de fa uns anys, Projecta Home a Catalunya rep gent amb noves addiccions com poden ser els jocs en xarxa, els telèfons mòbils o el sexe a través d'internet tot i que encara suposen una minoria. Radio Tiana, notícies el temps. Hola, molt bon dia. De moment comencem la setmana amb una situació marcada per aquestes altes temperatures que s'han iniciat aquest darrer dissabte i diumenge i que continuaran fins dimecres, a partir de dimecres entrant més del nord que faran baixar novament les temperatures i això de retruc podrà implicar també un increment de la inestabilitat. De tota manera, com dèiem, avui tornem a tenir domini del sol i temperatures de rigorós estiu màximes que poden arribar als 30 graus a prop de la costa, cap als 32, 33, a l'interior de la comarca, ambient calorós i situació tranquila també pel que fa als vents i pel que fa a l'estat de la mar, que estarà dominada per la mar de Marès de Marajol. Com deiem demà tot continuarà més o menys igual, fins i tot les temperatures de nit pujaran més, la nit serà molt xafogosa càlida, mínimes que no baixaran en cap cas dels 20 graus, i a banda d'això, doncs, hem de dir que continuaran la tranquil·litat meteorològica perquè tornarem a tenir domini del sol de cara demà a tot el maresme i durant tot el dia mentre que els vents seran febles i la mar Estarà molt tranquil·la. Pel que fa a dimecres, el que dèiem, augmentarà la nuvolositat per la baixada de temperatures que es notarà sobretot amb el pas de les hores i això doncs, també implicarà un increment de la inestabilitat de cara al vespre de dimecres no es descarten alguns roixats aquí a la costa per bé que seran fenomenos febles i poc importants. El que sí que està clar és que, com dèiem, a partir de dimecres les temperatures baixaran i dijous i divendres tinguem unes temperatures més normalitzades, amb calor, però amb una calor no tan accentuada com aquestes darreres hores. De 6 a 10 del matí, tian a primera hora. L'entrevista Aquest diumenge s'ha celebrat el Dia Internacional contra l'ús indegut de les drogues i el tràfic il·lícit. Aquest dia, establert per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 1987, serveix per a recordar l'objectiu convingut pels estats membres de les Nacions Unides de crear una societat internacional en la que no s'usin indegutament les drogues i per perquè tot el món es consensiï sobre la importància de prendre mesures preventives. En aquest sentit, destaquem l'activitat de la l'ONS catalana Projecte Home a Catalunya, creada la 1995, que treballa per al tractament i la prevenció de les addiccions i que té el seu centre més important a Montgat. Des d'aquesta ONS ofereixen programes per a adults i adolescents, residencials i ambulatoris i programes de prevenció escolar i familiar. Alhora, en tots els programes també atenen les famílies. Parallelament desenvolupen diverses accions de sensibilització a la societat catalana davant el fenomen de les addiccions. Amb motiu del Dia Internacional contra l'ús indegut de les drogues, Projecte Home a Catalunya ha presentat el seu informe anual. I per parlar d'aquestes qüestions, contem amb el seu director, Oriol Escolies. Molt bon dia, Oriol. Molt bon dia. Bé, bueno, doncs escolta, a veure, uh, observant les dades de l'informe anual que heu presentat, s'observa un fort creixement de la demanda d'ajuda de persones respecte al 2008. Uh, estem parlant de persones que s'han adreçat a Projecte Home a Catalunya. Estem davant d'unes dades preocupants?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 el projecte home no té feina, hasta a l'atur, un percentatge molt important i a més doncs, ha trencat molts d'ells els lligams de o amb la família o amb la seva xarxa social, físicament estan molt deteriorats. Llavors aquest creixement de la severitat en l'addicció que en diem doncs és major respecte als últims anys. No? I llavors això en un moment també de retallada i de menors, de menors recursos econòmics com tenim el projecte home i moltes altres eh, organitzacions tenim més pressió assistencial perquè hi ha una major demanda i una demanda que demana molt. Clar, suposo que estem davant d'una doncs, combinació explosiva, no? Per una banda, doncs, doncs, sí, doncs un problema d'addiccions. Sí, projecte HOMA, com moltes entitats, eh? Som optimistes de mena i amb molta vocació als equips que hi treballen i, i el suport de, de, de més de 120 voluntaris, imagineu-vos. Doncs realment ajuden a sobreportar una situació difícil o d'apartada i, i, amb la, i amb creativitat, amb ganes, amb molta austeritat i també amb molta, amb molta claretat demanant suport a molta gent no? doncs la societat no pot dur, eh, donar l'esquena a fenòmens o a problemàtiques com les adiccions que ho vulguis veure o no i són, i de forma punyent a Catalunya i, I llavors doncs, això demanem, eh, organitzem actes benèfics de tot tipus, com, com, com recentment un sopar de gala, uh -huh. la, la setmana anterior una trial solidària, demanem que hi hagi persones donant, socis, que col·laborin també dia a dia. Vull dir, ens movem molt perquè, tot haver hi haver-hi retallades sobretot a la necessitat pública, doncs puguem seguir ajudant. -se. Podeu seguir amb els programes. Val, pel que fa als programes d'adult, una dada que ens ha cridat l'atenció és que les persones que acudeixen a Projecte Home a Catalunya porten un historial de consum de llarg ja recorregut, a una mitjana de pràcticament 16 anys. En aquest sentit, Oriol, creus que es pot afirmar que les persones amb una certa drogodependència prenent consciència que han de tractar-se quan han arribat a una situació límit? Sí, penseu que la gran majoria de la gent que arriba a projecte home ha fet tractaments previs abans, o sigui, ho ha intentat d'altres maneres, o inclús també a projecte home, eh? gent que ha vingut a projecte home en altres ocasions, i no li ha funcionat, o no ha volgut que li funcioni, o no estava prop preparat, o l'addicció era molt forta i no era capaç de sortir d'aquest pou, per diferents motius. I llavors, doncs, això és una mala notícia, quan més temps passa, quan més dura l'addicció o quan més intents fallits has tingut en aquest procés d'intentar-ho deixar eh, doncs més dificultós és no? i més apareixen altre tipus de patologies per exemple, les persones que porten més temps són més propenses a tenir patologies mentals o psiquiàtriques, no? el que anomenem patologia dual, que hi ha, a més dels problemes amb les drogues hi ha un problema de, de, de depressió l'ansietat, l'esquizofrènia i tota aquesta uh -huh. dificulta molt per tant, que s'allargui l'edat de les persones que arriben a projecte home és una mala notícia. és una mala notícia Val. Un altre tema, dels programes dedicats al perfil adolescent i jove mm. s'estreu una dada impactant com és que el 53% són atesos pel consum de cannabis sí. Això representa un increment del 25% en només dos anys. Ara bé, d'altra banda, assenyalar com a dada positiva que el consum de cocaïna entre els més joves ha descendit en un 28% també en aquests dos anys, no? Sí. Uh, com valores aquestes dades? Sí, el consum de cocaïna i també ho diuen les dades de nacionals sobre drogues a nivell estatal han anat davallant, estabilitzant-se a la baixa, això és un fenomen que només passa aquí a cocaïna a dir que en Espanya en relació a la cocaïna és, un, és una bona senyal però el cànnabis, tot i no seguir creixent, està relativament estable, però sí com projecte home estem al final de la ola que és la gent que ja té, ja, ja, ja té problemes, doncs encara estem rebent molts xavals, adults alguns, eh? I, però molts adolescents amb consum problemàtic de marihuana o de hachís. Llavors això d'alguna manera també amaga que la substància principal que més es consumeix entre els més joves no, no és el can de més. Una de les altres coses és que no ve gent per problemes, per exemple, que us hem dit de dir de no? La substància principal és l'alcohol, la que més es consumeix, la que més eh, despesa de salut genera, la que més accions de salut genera, etc. La, la majoritària és l'alcohol, la, però la percepció de risc és molt, és molt baixa, la percepció de com pot tenir problemes amb l'alcohol és molt baixa, per tant, això no genera una demanda d'ajut. Eh, qui més ves és per, per problemes de cànabis, però la majoria consumeixen alcohol. cor. estem parlant també, en aquests temes sempre entren també qüestions culturals, no? Sí, l'alcohol, que... penseu, és tan accessibles és tan, tan normalitzat. Vull dir, forma part de, de la nostra cultura, com tu molt bé deies, i llavors això fa que sigui molt difícil qualsevol campanya i mira que s'intenta des de moltes organitzacions i la pròpia administració eh, promoure bons hàbits saludables en quant al consum d'alcohol. doncs que realment és un risc que no l'han d'abusar, que hi ha alternatives que, que si vas des de molt petit eh, bevent alcohol doncs pot, tens més risc de generar una dependència o, o, de, o un consum problemàtic amb aquesta substància mm -hmm. tot, tot i així continua sent la, la gran substància consumida aquí a Espanya, aquí a, aquí a, aquí a Catalunya. Una dada comuna tant entre el perfil d'adults i joves és que més del 80% de les persones que reben ajuda per part de Projecte Home a Catalunya són homes. I sí. Llavors, aquesta diferència entre homes i dones també és la mateixa respecte al consum real que fan de les drogues homes i dones o només estem parlant de les persones que acudeixen al vostre centre dic Perquè, sí. home, la dada de és impactant, eh? Sí, és una observació... De fet, la majoria de, de les persones que tenen un consum programàtic són homes, però no amb tanta diferència, no amb, no amb un percentatge tan clar com aquest 80% que és la gent que acaba el tractament, que és similar a qualsevol institució. Eh? No només per home, hi ha un percentatge al voltant del 75, 80, 85% d'homes. O sigui, la gran majoria són, són, són, són dones i això hi ha un país d'hipòtesis. Una d'elles és que les dones consumeixen menys i les que ho fan tenen un patró de consum menys prejudicial, són capaces d'aturar abans, també diuen que culturalment han estat educades. En les generacions anteriors eh, això està canviant una mica, però ha atur, eh, eh, han après eh, o han sabut aturar abans un consum que anava sent prejudicial i els homes doncs menys. No? I això a la llarga doncs, passa factura majoritàriament amb, amb els homes. I l'altra hipòtesi és que com a hemorginització eh, o com a servei no és massa capacços de ser sensibles a les diferències entre homes i dones, a l'aspecte de de, de gènere, ¿no? a totes les relacionacions. I imaginat només veien al al nostre nom projecte home, ja en dius, ja ja parla per sí sol. Sí, sí, no. O sí, sigui que nosaltres endassem de, de també ser curiosos amb les diferències que que n hi ha entre una dona i una, i un home, ¿no? I per tant, a ser més accessibles, més propers també a les dones. Clar, perquè no sé, tam, també en aquest sentit, i et dic, eh, no, no, no, sí, que no és una dada que tinc, però una pregunta que o sí sigui, que em faig és dir, no sé si uh, a l'home, tot i que té un major consum, per sí. la també primera que tu apuntaves, no sé si la dona, en el sentit d'acostar-se, cap a, un, eh, cap a un centre d'aquestes característiques, socialment eh, es reconeix un fracàs més important per la dona que no sí, pas per pa als homes, sí, no? Sí, molt més tabú, està molt, molt més tatxat socialment que una dona pugui tenir problema amb les drogues i, de fet, hi ha dones. I el, el, el, el que passa és que el patró de consum o el perfil és diferent. Per exemple, hi ha dones amb problemes amb, amb, amb els psicofàrmacs, amb les benzodiazepines, per exemple, el que són so, el els tranquil·litzants, els sedants, i que per una circumstància puntual en la seva vida li ha receptat un psiquiatre una pautació farmacològica que ja ha volgut o ha demanat seguir prenent durant molt de temps i aquesta, aquesta substància genera una addicció. Doncs hi ha dones que estan en aquesta situació, però després no demanen ajut, no? en part pel motiu que tu deies, que hi ha molt tabú que una dona reconegui que té una addicció i d'altra, doncs, que... que, que que ens hem d'adaptar també, i si hi ha tabú, les organitzacions hem de buscar la manera a, a apropar-nos i fer l'ajuda. D'altra banda, Oriol, sí m'agradaria indicar que des de Projecte Home a Catalunya no només realitzeu o doneu suport i ajuda amb el tema de les drogues, sinó també noves addiccions, no? com la telefonia mòbil, jocs en xarxa, sí. fins i tot sexe per internet, entre d'altres. Sí. sí, fa 10 anys no ajudàvem pràcticament a ningú amb aquestes situacions. Tot, tot això ha anat canviant, continua sent la minoria i no, només veiem, jo crec, la punta d'Elisaberg de d'aquest problema però sí, sí, des de fa ja uns anys arriben nois, alguns molt joves, amb addicció de les noves tecnologies l Internet més que l'internet pur i dur ha hagut utilitzar els videojocs a través de l'internet els jocs amb xarxa que es diu, o videoconsoles amb, amb xarxa i també, novament, les apostes, últimament les apostes online hi ha tot un moviment aquí de, de màrqueting d'empreses titulars d'altres països, com la Gibraltar o d'altres llocs, que permeten doncs, posicionar-se allà. I, per exemple, les samarretes dels grans clubs esportius, no vull posar noms, però són publicitats per a aquestes empreses. Imagineu-vos el retorn que tenen després d'invertir tants milions d'apostes doncs, online. No? Apostar a futbol, apostar a altres esports... I llavors això també estan, estan entrant els joves no? i aquesta, aquest ús pot generar un abús o pot generar una opció mm -hmm. i en alguns casos és més així. Però de fet el tractament és molt similar al que podria ser no? mm -hmm. amb un tractament amb problemes de drogues. per en el fons un jove té tot un perfil caracterològic, o sigui, de, de personalitat i de carencies doncs molt similar a un que pugui estar consumint can. Mal Pel que fa al centre que teniu aquí a Montgat, Oriol, m'agradaria que ens expliquessis quina és la importància que té dins de l'organització de projecte a Catalunya. Sí, de fet és la l'asset social. O sigui, a Catalunya l'asset social és el centre que tenim a Montgat. És el nostre emblema, és la nostra seu, és el nostre gran baluart, diguem. I a partir d'aquí s'han doncs, creat altres centres com és el de Montcada i Reixac, el de Barcelona, que també són centres eh, potents, però Montgat, a part de tenir la, la, el diagnòstic, la primera acollida qualsevol persona, sigui del perfil que sigui i vagi després del programa que vagi, passa a fer primer per Montgat i després allà alguns s'hi queden, vull dir, hi ha el projecte jove, el programa per adolescents i hi, hi, hi ha altres programes no? els programes de prevenció també es gestionen des del centre de Montgat i llavors també Montgat doncs, té aquesta cosa d'estima històrica doncs, perquè sempre hem estat molt ben acollits Montgat, també per Tiana, perquè a tocar, i, i, i és el que va, ens va permetre més aquí a Catalunya. Val, eh, abans jo apuntaves en un principi, però sí que m'agradaria recalcar aquest tema, perquè des de Projecte Home a Catalunya porteu 15 anys donant suport a les persones amb problemes, bé, amb drogues, eh, i en aquest sentit i eh, en aquest context de crisi, sí. Cada vegada més, suposo, esteu dedicant esforços per conscienciar la societat de la importància de captar recursos econòmics sí. per poder continuar amb la vostra tasca, no? Abans, abans ho comentaves, en aquesta trialó que va haver al Raval de Barcelona, o la que la van a ficar, en aquest sentit, eh, clar, els esforços cada vegada han de ser més grans, no? Si penseu que si només vèiem a l'arbre, de vegades no deixeu veure el bosc, i si pensem a curt termini i escolta, amb els problemes econòmics que tenim, només a, a sobre ens hem d'ocupar de, de les persones amb addiccions, ja s'ho faran, no? Però, de fet, hi ha molts estudis, i això també ho hem, ho hem publicat recentment, que si no inverteixes ara en bons tractaments, en bona prevenció, lluitant fort també contra el narcotràfic, al cost social i econòmic que tindrà a llarg termini és impressionant, o sigui... Tu no hi menteixes ara, a la llarga tindràs més problemes de salut amb les persones amb dependències, més problemes amb salut mental, tot això genera una despesa impressionant. Més despesa amb, amb, amb presons. Penseu que una bona part de les persones que estan a presó estan en relació, en relació a, a temes derivats en el consum de drogues. Més problemes judicials, uh -huh. més problemes de baixes laborals. La gent que té una addicció no, o no treballa, o li, o li és molt incompatible fun eh, funcionar. Sí, si estem tradició. parlant d'un tema que impacta, no? sí, que sí, impacta de manera molt fort a tota la societat. Mm. I un pot fer una retallada ara i no apostar per problemes d'adactament, i això ho pagarem com a so eh, cada societat. I hi ha estudis, sobretot als, als Estats Units, que diuen de, de cada dòlar que tu gastes en bons tractaments, si no te'l gastes, pagaràs a la llarga entre 5 i 10. És una cosa important. Doncs, uh -huh. I la pena, sí, jo crec sí, sí. que pren nota, sobretot els L'administració política. Les administracions, correcte. Sí. Doncs molt bé, Oriol Escolies, director del projecte Home a Catalunya, gràcies i sobretot encoratzeu-vos a que continueu amb aquesta tasca tan important que esteu realitzant aquí a Catalunya des de fa 15 anys sí. i, i que això, que, que tingueu una bona tasca i una bona feina com ho esteu fent. Doncs gràcies per donar-nos veu, sobretot donar veu al fenomen de, la, de les addiccions en els temps que corren. Doncs gràcies i molt bon dia. Gràcies, adicc. Ah. L'entrevista. L'agenda local. Agenda d'actes de Tiana i Mongat del 27 de juny al 3 de juliol. La proposta. La setmana cultural de Tiana ve marcada pel festival de circ L'un, 2, 3 del Pallasso. D'una banda, aquest dijous, el músic Marc Parrot presenta Ombres de Plata, un espectacle de cançons que busquen l'estímul i el somni per sorprendre el públic. Al festival el completaran també les actuacions, entre d'altres, de Los Excéntricos i del Mim Claire Clown. Literatura Amb el lema La platja de la biblioteca, continua atiant la quarta edició del concurs del superlector. Enguany els nens i nenes de fins a 13 anys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 En l'exposició s'hi poden veure fotografies i escrits que expliquen la història del recinte religiós des dels seus inicis fins a l'actualitat. La podeu visitar fins al 10 de juliol. Dimarts. Debats. La crisi alimentària és una realitat que cada cop és més evident en el nostre planeta. La fam i l'increment dels preus dels productes bàsics dificulta l'accés del 20% de la població al menjar. Amb aquest pretext arriba una nova edició del Dimarts Parlem a la Biblioteca Can Baratau. En aquesta ocasió tindrà com a convidada la membre del Centre d'Estudis sobre Moviments Socials, Ester Vives. La sessió començarà, com sempre, al punt de les 7 del vespre. Dimecres. Tallers i cursos. Arrenca la Biblioteca Can Baratau un nou taller de compte destinat als nens i nenes majors de 4 anys.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 Un dijous més arriba l'hora del conte. En aquesta ocasió, Joan de Boer explicarà a tots els nens i nenes que hi assisteixin un conjunt de relats relacionats amb el món dels ratolins. Si voleu assistir, recordem que la sessió començarà, com sempre, a les 6 de la tarda. Divendres. Exposicions. Fins aquest divendres podeu visitar en la sala d'exposicions al casal de Tiana, una mostra dedicada al fotògraf José Antonio Sancho, Am el títol Cabernetios, la mostra està oberta tots els dies de 5 de la tarda a les 9 de vespre i a més, els caps de setmana també de les 10 del matí a les 2 de migdia. Ràdio Tiana, serveis informatius.